Tinka ni hör så lyssnar ni på Sveriges bästa podd K-podden och det här är ju novemberavsnittet. Och när ni hör det här Då pågår det, eller om ni nu lyssnar första dagen Då pågår det hemskigheter Xlorg glad Xlorg tillbaka Kommer han tillbaka? Jajamän, ja. Ja, han är tillbaka. Det är dags för bad och mm. Rektor oh, oh, oh. då? Hur är statusen? <laughs> Rektor Husky eh, ligger ju i vårt förråd, i källaren. Eller han ska i alla fall. Eller bara fylla det. det. är så obehagligt. Det är tur att de flesta, det är ju flera hundra som jobbar här. Att de inte vet vad som ligger i källan Det <går> För alla som lyssnar som aldrig har hört talas om Badoin. Mm. Tycker att vi bara ska berätta. Ja, vi måste ju dra bakgrunden. Exakt vad mm. det är för någonting. Så att det inte råder någon form av oklarhet. Vad kan vara läskigare än Halloween? Svar. Att Bado. bada på Halloween. Eller dagen efter Halloween. Precis anledningen till att vi la det dagen efter var dels att det är ännu kallare men framförallt så att man inte eh, badar sönder sin Halloween-kostym I, i förtid. Så att ja, man kan efter. liksom bara man behöver inte ens ta av den. Man firar halloween precis som vanligt uh -huh. i sin allra mest skräckinjagande outfit. Man går och lägger sig uh -huh. i sin allra mest skräckinjagande outfit. Uh -huh. Man vaknar i den och sen går man ut, hittar en badplats. Gärna en långgrund som man, man kan liksom gå i vattnet lite Lugnt så För maxad läskighet. Precis. Och så doppar man sig. Och sen stannar man i vattnet så länge man orkar. Så länge man bara törs. Förra året så, så badade de tuffaste från redaktionen mm -hmm. utklädda. Och det sände vi live på Instagram. Det gör vi egentligen. Precis. Yes. Eh, och det är idag, om ni lyssnar när podden kom ut. Första dagen. Ja, gå in på KPS Insta för vi taggar nog igång där just nu. Precis. Eh, gå in på KPS Insta i vilket fall, för det finns ju någon form av sammanfattning och, och, mm. och länk till det. Men, men livesändningen är ju live. Men tittar man på livesändningen, då kan man ju lite styra eh, de här skräckfigurerna i vattnet. Vad vi ska göra. Förra året var vi i det här iskalla vattnet i sju minuter. Mm. Det var vidrigt. För att det kom nya instruktioner. Ja, dansa. Skvätt på varandra. Doppa huvudet. Mm. Igen och igen. Mm. Det är vår lilla högtid. Vad heter du nu igen? Behukas. <laughs> <laughs> Ghost fine. L Ludvig heter jag. <laughs> Sämst på att improvisera. Nej, men det där är inte improviserat. Det är från en gammal redaktionsruta som ju var på mm. Halloween. Ja, fick, jag var inte med på den. Fick så. Jag fick inget spök sånt namn. spökigt namn. Jag... Ludvig kan jag heta. Ja. Men, men du, är ju, du, du är ju bra kompis med vårt husspöke. Kusin påslakan. Mm. Så jag kan kalla mig för kusin Ludvig påslagen. <skratt> jag ska göra en ganska läskig fixar i natt. Är det i natt? Ja. Coolt. Uh, jag och två tjejer ska sova på ett ganska stort ödsligt ställe. Mm -hmm. Där det är väldigt mörkt och där det finns man kan sett att det är fler döda än levande där. Kan man lugnt säga? Ja. Skelett tätt. Så vi får se hur det går. Det får man ju se i, vad heter det, i k sen också. Mm. Men jag som sitter tycker att det är så himla varmt. jag är lite turstig. Halloween. Vad dricker man då? Blod. Förklart. Real blood, true blood. Eller vad heter därför den. har jag med mig här blodsaft blodsaft. Det är så nära man kommer true blood. Ja, jag antar det. Mm. Det är faktiskt en vegetarisk eh, variant av blod kan man säga. Mm. Det är järn, järndricka. Jag dricker ju det där varje morgon så jag har ju redan tagit min shot. Ja, men du får den till nu. Mm. Jo, det är alltså en härlig mix av eh, järn och vitaminer som man blir pigg av och mår bra av. Helt Förstår helt. ni varför jag är så pigg? Ja. Skål! Ja, skål. Vad säger, säger spökena? Skål! <skratt> Man får så härlig äh, blodsmak i munnen vad mm. Ja, det var alltså jag som bjöd på blotsaftar Så mm. Ska vi ta senaste mejlet som kom till k Ja För er som aldrig säg, har mejlat den så är det ett podden <skratt> k K-p-ve <skratt> Sluta skratta Kpodden att ja. at kpwebben.se mm. Maila den så yes. blir vi så taggade, så här taggar taggade. Senaste mejlet. Hej, skulle ni kunna prata om sporter? Vad är er favoritsport? Vad hatade ni att gå på på gympan? PS, säg något om konståkning. Signatur, konståkning är bäst. Ja, då kan Jag man gissa vem den personens favoritsport var. Mm, precis. Eller är. Nej. Jag kan säga något om konståkning. Mm. Jag älskar konståkning. Mm. Jag tränade konståkning när jag var barn. Och eh, i KP16 då hade vi ett eh, reportage om, det var tre kp som berättar om sina känslor för sport. Och då var det en tjej som berättade om sina blandade känslor för konståkning. Och den storyn är typ identisk med hur det var för mig. Så om mm -hmm. någon undrar min, min konståkningsbakgrund så läs den texten. Dock är det ju inte, det handlar ju inte om mig såklart. Nej. Men det var väldigt likt. Och när jag gjorde den intervjun så kändes det nästan som att jag pratade med jag mitt eget jag. Det måste ha varit läbbigt att göra en intervju när man ja. känner igen sig helt. Det var, det var faktiskt så nära så att det var läbbigt. måste säga, alltså, jag, vi kan avbryta här, jag, jag fyller i. Ja det kändes så, det kändes så. Jag kan det. Ja, det är min ja, topp tre favoritsporter, absolut. Ja, jag trodde det skulle vara din nästa Vilka är det som konkurrerar? Ridning. Ja just det, ridning. Och sen... Ja, men jag älskar att Bob. titta på friidrott och önskar att jag hade blivit friidrott. Så jag gick på det ett kort mm. men Så de är väl konkurrerande. Ja. Men, Ridning och friidrott är ju båda, båda väldigt breda. Där måste du nästan välja en gren i varje, tycker mm, jag. Okej, okay. dressur mm. och hinderlöpning. 3 som meter hinder. Yeah. Mm. ja Bra. Vad säger ni om konståkning? Mm, jag gillar konståkning. Jag spelade ju i ishockey. Det är också på is. Jag kan relatera till att åka skridskor tycker jag är roligt. Men sen har jag kollat mycket på konståkning så jag kan, jag vet vad hoppen heter och så. Jag har bara svårt att skilja dem åt. Jag gillar också konståkning. Jag kan ju inte åka skridskor och aldrig åkt skridskor. Nej. Så jag tror det är därför jag tycker att det är så häftigt med konståkning. För att det är så sjukt. Åka jättefort, hoppa fyra var i luften utan att trilla ja. bara landa, köra vidare Det är ju dock ganska ofta eh, som åkarna trillar Ja det är det faktiskt mm. men, eh, men, ja, men det är ju så imponerande ja, tycker jag. Och, och räknar man med träningsåken så är det ju majoriteten som <laughs> slutar på rumpan skulle jag gissa mm. Ja, frågan var mer sport Ja, det var också, vad tyckte vi verkligen inte om på gympan? Det fanns det ju två saker man kunde ogilla. Mm. Alltså antingen att man själv var dålig på det eller att det var väldigt tråkigt. Mm. Jag tycker att teorin var otroligt tråkig. Hade ni några teorilektioner? minns knappt. Jag det. minns inte heller att vi hade det i gymnasiet. Det är nyttigt och nu ska mm. ni läsa reglerna till basket. Alltså nej, det var så nej, tråkigt. Jag, det. Det. jag gillade inte när man gjorde såna här hinderbanor med plintar och sånt. Jag tyckte mm, det var tråkigt. Det var det bästa. Idag kan jag ju uppskatta det. Ja. Jag tycker det var svinkul att hoppa mm. runt på mm. sådana där. Jag gillade allt det där som man nästan aldrig fick göra. Typ hinderbana, dans. Allt det Nej, Vi hade alltid bollsport. Jag har Där är typiskt för att vad mm. man är dålig på gillar man inte. Nej. Jag har alltid haft väldigt dåligt bollsinne. Och därför har inte jag gillat bollsport så mycket, särskilt inte volleyboll. För där tycker jag att jag har legat så mycket efter alla andra. Jag tycker att alla andra har haft så lätt för sig i volleyboll så har jag liksom inte ens kunnat ta den där jättestora bollen. Sen en sak som jag började gilla väldigt mycket som jag tycker verkar så pass kul att jag nästan skulle vilja börja hålla på med det nu. Men som jag inte uppskattade i skolan, det var ju orientering. Det tycker jag verkar så kul. Håller med. Jag skulle just säga orientering, inte på grund av att det var tråkigt utan det är en... Typ den enda sporten som jag är riktigt dålig på. Ja. Jag tyckte det var ett ganska jobbigt projekt. Alltidop, man fick cykla bort till någon avlägsen dunge och regnade alltid. orienteringsdagen. Och så. Mm. så jag gillade inte det då heller, men nu skulle jag tycka det vara askul. Nu kommer Katarina. Kom in! Jag ska sätta på Katarina Jingeln här. Okay. Hallå! Är jag, på, om jag är mitt med här. Mm. Om vår kanske skulle kunna få vara här inne. Hej. Hej! Kom in! Det är såhär vi gör när någon är ny på KPR, första vi gör är släng in i podden. Ah. Sofia, välkommen hit! Tack! Eh, men berätta, vad är du här? Är du vår nya chef eller? Nej, jag praoar här. Ah, du är prao eh, Och för detta recensent eller nuvarande? Alltså jag har inte recenserat på väldigt länge men jag brukar göra det. Ja ah, precis, då har ni ju säkert sett Safier i tidningen, mm. i bokpanelen. Mm. Snart kommer en ny e KB-tidning KB 17 typ nu. Och den är så sjukt speciell Ja det är klädnumret Så nu undrar jag om vi inte kan prata lite om våra Outfits här Ni ser ju inte oss så vi kan, kan vi inte? Jag, sitter, jag har ju kavlat upp mina byxor till Nej. över knän Det ser jättekonstigt <laughs> Ni ser väldigt märkligt ut Är det för att Kyla ner ja, dig själv mm. ja. Josefin har piratbyxor <laughs> <röks> och liksom så du höga kör så piratstilen idag. Ja, piraten ja. ja en R. bandana vill jag ha på <röks> knoppen, ja. träben. Vi är, väl, alltså, vi är bara svarta och grå alla fyra här. Ja, men jag har ju mina vanliga jeans och t-shirt ja. ja. Vad ska vi döpa din stil till då? Tråkig Lucas. <röks> ja. Men vi kör lite samma stil. slapp så här ja, ja jeans och tröja. Ja. Fast Lucas har lite mer liksom, Slapp slapp tjej. Men jag har ljusa byxor känner jag Oj. Oj, det visste inte jag. Du matchar du i så här din gardin, Det matchar ju in. inte, Men det är lite obagligt att de att men de att de kan närmar sig inte. hudfärg. Är, alltså, om man fotar det från sidan ser det ut som de sitter utan byxor. Det är ja. inte min hud. <laughs> jag sa att det närmar sig hud. På långt skulle det ha varit ha en zombie och så uh -huh. lägger man på ett filter i Instagram och så bara uh -huh. kolla, han har Men det har jag tänkt på. Det, var, det har börjat mattas av lite men för ett år sedan ungefär så var det väldigt trendigt på gymmen och har gymtights som var verkligen hudbeige. Jaha. E och de sitter ju också väldigt tajt så att man ser ju liksom inte att det är löst eller att det är byxform. Så för det har jag, jag är ju ganska närkint när jag har varit på gymmet och sett någon stå och köra knäböj långt bort. Så här, mm. Då jag, jag har jag byxor. <laughs> Tights, ja, har alla Hanka stilen yeah. <laughs> Våra stilar är ganska... Det händer inte så jättemycket. Det är inga blommiga skjortor och sådana Men om, om jag hade vetat att vi skulle prata om våra outfits. Då mm. hade jag kunnat ta zebra rosa skor. Liksom, jag har en massa roliga du har en del i garderoben. Ja. Du har zebra -braller. Ja. Vad är det märkligaste plagget ni har i er garderob? Alltså typ det ovanligaste som ingen annan har. Ja. Jag har en t-shirt med guldplattor på. Så det ser ut som typ en beyoncé nästan. I, i utförandet. <laughs> Jättemycket. Jättemycket. Jag kan ha den nästa gång. Ja. Ja. Nej, jag har jag kan inte komma på någonting som sticker ut. Jag har en, en brasiliansk um, sån här fotbollströja. Inte jättekul, men det är, ju men det är roligt, Ja, det är det. Den är så här sladdigt, um, nylon. Eller någon så gammal spelares namn på ryggen också? Ja, men typ kafo. Uh, någon 98 spelare ja. där men det är nog det mest crazy jag har. Det känns som du har en hel del Justine, jag har så här dräkter och olika konstigt. saker. Jag har, jag har ju lite maskeradkläder och sånt där. Men jag har ett par byxor som jag inte vet om jag skulle lägga i i liksom vanliga högen eh, eller maskeradhögen. De är något mellanting. Ni vet som alla din brukar ha. <laughs> ja, har här fladdriga som är men, så, längst ner. Nej, men, här, nej, men, nej, men cool. de sitter ju åt längst ner. De flammande bilderna. De är väldigt De flammande bilderna. Ja. De är bilderna. Ja, de flammande ja. ja, bilderna. De flammande bilderna. De flammande bilderna. De flammande ungefär... bilderna. De flammande bilderna. De <laughs> Som allatinskort. Så att det blir byxor Men de slutar ja, ja. Med halvvägs nerifrån knä. Så det är bara ett pös. Där går, in, mm. pös och där går in. Och de är ljusrosa. Mm. Mm. Med fulla med paljetter. Oh, men kan inte du ta dem så tar jag min uh, guld t shirt Jag kan ta min brasilianska tröja också. Men det här låter underbart. Nästa gång vi påbörjar. Sofia har du något? Jag hade en one piece um, när jag var elva. Och den hade hamburgare, en fritt och pizza på sig. Oh, Men den blev för liten, fast så den... food, one piece. Perfekta one pieceen ju. Ja. Bara sitta in. hemma och äta snabbmat, Kolla på tv-serier. Perfekt direkt. Men det känns ju som att, att den typen av mat och one piece ofta är en bra match. Mm. Ja. För där får man säga att om man jämför oss med k p mm. så är vi betydligt mer tråkiga. Där finns det ju roliga grejer. Grakdräkter ja, och Jag tror, att vi, jag, ja, ja, precis. Jag tror jag att vi har potential liksom, när vi tar fram våra <laughs> alla <din> short <laughs> brasilianska Det är bara att vi inte lever ut det tillräckligt ofta. Jag har faktiskt riktigt knasiga grejer. Jag har de där CP-byxorna. Sen har jag ett linne som är helt fullt med som toppiga paletter som blandning mellan myter och... <laughs> ja. Men de här, har du köpt dem själv? Eller är det här ett resultat av när när fick designa plagg till dig? Nej, nej jag har köpt dem här. Sen har jag en påse med, med plagg <laughs> som kp har designat till mig. Ja, det är helt ja. Men de räknar inte som konstiga. De är ju konstnärliga. Ja. Nu vill jag prata mer om vårt skräckiga nummer igen. Ja. ja. Jag tycker ju om det här reportaget på nöjesidorna här om skräckig musik. Ah. Jag gillar inte skräckfilm och jag gillar inte att läsa skräckiga saker och så, här, Men jag tycker om att lyssna på läbbig Så, jag tänkte spela mina tre läskigaste låtar för er. Oh, oh, oh. Gud, uh -huh. Så ska vi se om ni tycker att de är lika läbbiga som jag gör. Nu kommer jag att spela den första här. För jag vet inte om ni har hört mycket på, på dödsmetall. Då är ju, är ju sången skiljer sig ju ganska mycket från annan musik och framförallt annan hårdrock också kan man säga. Att den är ju så här lite brölig, va? Mm -hmm. Så kallad growl. growl. Mörk. Är det motsats till jodel Ja det kan man kanske säga att det är. Äh? I alla fall. Den här låten då. Jag brukar lyssna på musik på morgonen ofta men jag vaknar tidigt. Och Det är för tidigt för att gå upp. Sätter jag på musik i lurarna. Och så liksom ligger jag lite och halvsover samtidigt som jag lyssnar. Och då spelades den här låten en gång i bakgrunden i min, min dröm kan man säga. Och jag blev så oerhört rädd. Det är ganska sällan jag känner den här skräckiga känslan. Men det var något med, med, med rösten här som påverkade mig väldigt mycket. Så här låter det. Något som liksom, liksom en så här ork som står och brölar långt borta. Jag har hört två frågor. Ja? Ett, satte du på det här frivilligt? Ja, det här är ett, ett, ett härligt barn ja. ja Och två, kommer du ihåg vad du drömde till? Nej, ja, men det var liksom, det var, jag minst den här väldiga obehagskänslan av att det, det är något... Något obehagligt men Det är roligt att du säger det som att det är något konstigt. Det känns helt obvious att man skulle känna sig lite... Det är konstigt rösten ja. nej, men det konstiga är det du inte förstår. Att vem sätter på det här och fortsätter sova. Nej, vet inte, nej. Nu tar vi två av min lista. Det var tre alltså. Nu hörde ni den riktigt mörka, basiga rösten där. Mm. Mm. Jag tycker att om man vill få det lite ännu läskigare då ska man satsa med på den här lite häxiga... Häxbrowlen? Ja. Jag vet vilken du menar. Jag har ja. Och då har vi ett norskt band som heter Gorgoroff. Och de kör just på det här lite mer lite, lite skrikigare. Det låter, det låter som en karaktär från Sagan om ringen. Du, du anar inte hur rätt du har det här nu. För hårdrockarna är ju Sagan om ringen alltså en sån enorm källa av olika namn och så här. Det räcker mot Tavik valfri slätt i mordor så har man ju ett bandnamn. Nu liksom. mm. <laughs> ja. Så. Allt som finns i Sagan om ringen skulle kunna vara ett metalband. Ja, alltså. precis. För det finns så mycket olika också. Vill man ha riktigt onske då röster så man sig till Mordor. Uh -huh. Vill man ha lite mer så här glatt och flöjter, och så. men då kanske man ska ta sig till Hobsala eller till uh -huh. det kan man finnas lite sån uh -huh. härligt. Då får man lite mer happy så här happy metal eller. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Norsk musik, hexig sång. Uh -huh. Lyssna och lär. Korv Nu kör skulle lite långsammare det här nu. Uh -huh. Det här får jag fysiskt ont i kroppen. Jag tycker det här var riktigt budrig. Ja, det är väl läbbigt va? Ja, Nej, det var obehagligt. Visst, ja, du ser du. Obehagligt. Mm, det, är obehagligt. Alltså, det var mer min smak med den här lite mer långsamma... Jag, jag kan ja. hänga med bättre... Ja, det är lite så melodiskt och trevligt. Ja. absolut Okej, okay. är ni redo då för den allra läbbigaste? Ja, och hon är med då i, i Kåpe här. Vi snackar... Danska myrkor. Myrkor. Vad, vad är så läbbigt med henne då? Hon kör dels lite mer det här. En slags blandning mellan lågt growl och höga häxrösten. Mm. Men framförallt det som vi skriver i kooperat. Hon, hon kanske lockar in en lite först i att det här är munter och yster musik. Mm. Och sen bara vänder det? Mm. <här> Nej! <här> Okej, okay, nu, nu lyssnar vi henne. Fokus. Det är, Det är lite som de här alverna som ni drömmer om där. Det är ingen alv längre som kvittrar. Det låter så där som att Joha Kimblom Lundell och Jockeyboy skulle göra en låt ihop. En duett är lika med myrker. Ja. Ja. Aha, absolut. ja, det är samma dynamik. Ja, men precis. Ja. Men, men är... jag, jag tyckte det var härligt att ni ändå blev så pass påverkade som ni blev. Ja. Här, för det, var, nu, det var ju mina tre läbbigaste låtar. Ja, jag tycker ni såg skräckslagna ja. ut. Tagga, tagga, Badouin. Ja, kolla på livesändningen. Eller om ni lyssnar till så gärna Eller kom och bada med oss. Ja, okay. Berätta, vart badar vi i år? Vi badar utanför Karlbergs slott. I Stockholm. Stockholm. Ja, I och dödens hall i, I slottet. Ja. Där spökar det, det. För jag var det. där och fick höra en massa spökhistorier om det stället för ett år sedan. Ja. Det sägs att en gammal drottning Ulrika Eleonora mm. spökar i den stora salen där inne. Men tänk på det att när ni ser monster och spöken bada... De visar inte att de fryser men det är så sjukt kallt. Ja, det är bra.